Moi boa, se benvido ou benvida. No audio de hoxe, imo a respostar a seguinte pregunta. Que iso do dereito á intimidade nas comunicacións? O dereito a intimidade nas comunicacións é un dereito fundamental, recoñecido no ordenamento xurídico español que protexe a privacidade das persoas no ámbito das comunicacións. Este dereito está consagrado no artigo 18.2 da Constitución Española, que establece que a lei regulará o exercicio do dereito á intimidade no ámbito das comunicacións. Ademais está regulado na Lei Orgánica 15/99, de, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico. O dereito á intimidade nas comunicacións protexe a privacidade das persoas no ámbito das comunicacións, tanto no ámbito físico como no ámbito dixital. Isto inclúe a privacidade das comunicacións telefónicas, as comunicacións por correo electrónico, as comunicacións a través de redes sociais e calquera outra forma de comunicación a través de internet. Este dereito non é absoluto e pode ser limitado nalgúns casos como no caso de investigacións xudiciais ou para protexer o interese xeral. Con todo, nestes casos é necesario seguir un procedimento estricto e contar coa autorización xudicial correspondente. No ámbito laboral, o dereito á intimidade das comunicacións tamén é relevante. Por exemplo, no caso dos empregados que utilizan ferramentas de comunicación proporcionadas pola empresa, é necesario contar con consentimento do empregado para poder acceder ás súas comunicacións. En conclusión, o dereito á intimidade das comunicacións é un dereito fundamental que protexe a privacidade das persoas no ámbito das comunicacións. e Este dereito non é absoluto e pode ser limitado nalgúns casos. Como sempre, é necesario respetar o procedimento establecido e contar coa autorización judicial correspondente. la estimada ointe, eu son Santi e acabas de escoitar un episodio máis das miñas dúbidas de internet no que falo sobre esto do, do dereito á intimidade nas comunicacións no? vale, non sei se che parece interesante o acabas de oír, pero que sí si que quero comentar é que se che resultou interesante que sepas que non é mérito meu, nada do que acabo de, de recitar ou de locutar foi escrito por min e máis, nada desto foi escrito por un humano senón todo o que acabas de oír foi redactado por unha intelixencia artificial non sei se isto fai que o que o contido deste artigo deste podcast teña máis ou menos mérito para ti a verdade é que se me permite esa expresión hasta me dá igual o que podes opinar dos contidos o que busco con todo isto é facerte pensar vivimos rodeados de entes cos que interactuamos e non sabemos nin quen son nin se son persoas sequer Bueno, eu deixo aí a reflexión para que lle des voltas na cabeza Se queres comentar algo, sotes que buscar a página web do proxecto que é E aí comentas o que caíras E non búscame, porque eu sempre ando polas redes liao